Kuna wakati Mungu wanadili na watoto wake kama taya anavudili na watoto wake kama anataka watoke kiotani. Na ndio maana kuna wakati Mungu anaweza katibua kiota mpaka kisikalike kwa sababu anataka uwanza kutumia mbawa zako.